Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till Spoilervarning. Och denna gång ska vi diskutera en riktigt aktuell miniserie på allas vår favoritplattform, alltså HBO. Mm. Ja, vill du säga vad det är vi ska tala om? Får jag en gång? Jo, det uh, ja. är The Plot Against America. Skvii! min son. För du vet, den är ju gjord av David Simon och Ed Burns. Mm, och åtminstone en av dem så var ju aktuell med, med The Wire någon gång i tiden. Nå, no, nu no, var ju Ed Burns ganska involverad i The Wire också. Vad han sa? min son? Ja. Just så, där ser man. Han var ju som the go-to guy för liksom så polisgrejer. Alltså som David Simon var ju typ nyhetskillen. No? Och Ed, Ed Burns var ju som poliskillen. Okej, okay. just så. So. Det finns ju typ en karaktär The Wire som är ganska... <laughs> I princip helt baserad på Ed Burns. All right. Ja, men i alla fall, vi, vi skulle inte tala om The wire, utan. Vi, <laughs> vi, Nej, vi skulle inte. vi än vill... Vi Uh, <laughs> vi ska tala om plot Against America Men yeah. jo, uh, jag är ju som så till med jag eftersom Det är ju så sällan vi får diskutera någonting som inte är som så här Flammande avträde Så det är ju, är ju välkommet mm. Och uh, den finns ju som Nikolaj så förtjänstfullt berättade för er För mindre än en minut sedan om ni kan minnas så långt tillbaka Att den är ju på HBO så det är ju ganska lätt att ta sig till den nu i coronatider. Precis. Men om du inte än är allvarligt sjuk så lär du bli det innan det här avsnittet är över. Men skicka i valfritt fysiskt eller mentalt tillstånd din kritik, dina ovationer, dina allting, tror jag till trägvarning at gmail.com. Däremot har vi med glädje också dina spoilervarning honorar. Precis. Och såklart så vill vi ju delta i arbete för att göra världen till en bättre plats och, och, och skapa den här flockimmuniteten. Så klart skriv in till oss på Twitter också att Triggervarning 1 heter vi ju där. Jo och vi har ju frågat personerna nu både utanför och på nätet vad de tycker om Triggervarnings berömda Facebook-sida och allmänheten svarar ju i största allmänhet som allmänheten brukar göra äh, va? och om du vill bli en av dem så kan du ju ignorera det här och inte gå hit du heller men vi har ju en, en Facebook-sida jag tycker det är värt att nämna varje fucking vecka Ja, ja jo, mm. precis ja. Ja. varje gång du nämner det så är det ju för någon så är det ju ny information Ja, no, men det förtrycker mina tvångstankar en aning ja, Bra, och Ja, från ett sorts förtryck till ett annat. Ja, egentligen så borde vi inte trycka nära oss och så här. Vi, vi, vi gör ju en, en så här genomgående bra produkt. Mm. Jag frågade min mamma om hon hade nästan lyssnat på de första fem minuterna av ett avsnitt. Hon sa att det var ju. Ja. Det var ju inte så bra, men det är ju det värsta hon har hört. Och det är ganska höga betyg faktiskt. Det, det, det är så sant, ja. det var... Jag tycker att vi ska skriva det där. Vi ska skriva det där i beskrivningen på, på Twitter faktiskt. Jag skulle kunna göra. Uh, men ja, den här platt against mm. America nu då. Jo. Um, såg du den här serien själv eller tillsammans med någon? Um, vad ska jag nu säga? Min sambo var med och så delar av den här serien men inte kanske inte i helhet så att ska jag då säga att mestadels för mig själv. Okej. Okay. Jag säger att det, sexspel, det är ett i ett tv tittande. Ah, ja precis. Ja. Vad dumt is. Jo. Att <träckligt> <träckligt> <Ja, träckligt> Det är var... mm. det där, där Sverige. Ja. Precis som ditt sexliv. Uh, ja. mm. Jag ger mig själv en liten sådär guldkärna där. Jo, men jag satt ju och kollade den här serien uh, med någon. Uh, och uh, uh, det var intressant för jag märkt hur, uh, hur min flickvän reagerade på den här serien. Och jag såg efteråt bara ströa genom någon sån här diskussionsstråd om den här sären. Och ja. Det som var genomgripande uppenbart för mig så var ju mm. att folk blev ju som så arga när de såg den här. Mm. Att som inte arga på sären utan som arga på skulle säga fascismen som presenterades i sären. Ja. Och att, eh, Alltså jag har ju den fördelen och eller nackdelen att jag kan särskilja mellan så här spekulativ fiktion och verklighet. Men samtidigt så sitter jag ju och är lite som sådär nervös att äh, ni vet det här så kan man ju se som en liten analogi för vad som händer i världen nu. Det, ja. det är ju inte precis som att Lindberg vann någonting eller att liksom Amerika gick liksom uh, full, full fascism men det finns ju saker mm. som händer mer i den högra sidan av spektrumet <laughs> nervöst skratt mm. alltså, det är ju jag, jag, jag förstår inte om ni är så arga på liksom så här kanske nazister så varför är ni som inte är arga på liksom de riktiga idioterna? Mm. mm. Men det, det, är ju, det, är ju, det är ju lättare och ska säga, bekvämare om det är ändå sådär passligt. Ja, men det är ju som de där... Säga, karikerat och abstrakt. Det men den där bilden, det att... man är arg på. Ja, men det här har ju diskuterats, att det finns... En sån här, det är ju den här närhetsprincipen som också appliceras i nyheterna förstås. Men att det här är av en annan grad att till exempel när man ser på TV så finns det ju de här nyanserna som kommer ju förstås fram mer i den narrativa. Att vill du liksom pre presentera någon som, som ond eller som en antagonist så behöver de ju bara ha en annorlunda ståndpunkt. En liksom huvudkaraktär när du följer. För att i och med att du följer dem så mm. har du en närhet till dem. Till och med fast du inte skulle hålla med om deras huvudsakliga ska säga, politiska inställning. Eller vad de, vad de sysslar med. Eller så här. Mm. Att, jag menar, Vi har många kända serier som tar fokus på allt från seriemördare till, till hallekar. Till allt. Allt som du kan tänka dig. Och alla de här yeah. så idoliserar vi och kan inte hjälpa att gotta sig i deras, i deras liv och värde. Och, och förstås så blir vi ju ärende på de som motsätter sig dem eller de som är deras fiende. Så att, det är ju som ganska lätt att liksom, ja, jag tycker nog han är dum han, den där som jag såg i en Som bara slog folk på käften och brände upp saker. You don't say. Ja. Yeah. Men mm. verkligheten är ju en aning med en här då. Där så har du ju inte fördelen av att folk är färdigtuggat har presenterat för dig. Så måste jag använda lilla huvudet själv. Och nu vill jag ju inte göra det här till liksom, mitt lilla brantal om vad som händer i världen politiskt idag. Jag menar, se de andra fan snart 200 avsnitten. Men äh, jag bara säger att folk sitter som där och är liksom att, ja, tänk om Amerika blir blivit något sorts samhälle där man kan förtrycka vissa delar av befolkningen och vill att alla andra ska för tjänster och förmåna framom andra och så här kan man ju ta det, det är orättvist att bli svarig. Alltså, ja, tänk, <laughs> tänk om det vore så. Mm. Ja. ja. Lite mörkrädd kanske. Mm. Mm. Ja, det är, ju, det, det, är ju, det är ju sant. Jag vet inte, kanske för att nu inte, inte på det fortsätta diskussionen gällande, gällande dagens politiska svängningar. Men det här, det här var ju en serie som jag tycker att en miniserie som kändes ganska ovanlig i en, enligt dagens mått i det att det var en det var ju definitivt en vad jag tyckte en långsam, en långsam serie en serie som där du faktiskt borde behöver följa med, där du behöver också kanske fundera uh, also, det var åtminstone min upplevelse no, det är ju det här att det är ju Kanske lite svårt att säga, men så har en sån här att säga att säga, är, den, är den liksom bra eller dålig? Därför att det här är en sån här mm. serie som, jag vet att det är lätt i många andra fall, och många andra recensioner vi har gjort. Och det, det är ju otroligt många recensioner bara på senaste tid som jag gärna skulle börja och avsluta med. <här> Nej! Och sen bara rulla slutklämmen. Men... Ja. Yeah. Jag tror den här serien är lite jobbig på det sättet att det finns inte så mycket att jämföra med. För att som vad gäller så här alternativ och historier drar så att man gör den väldigt sällan med så här uh, straight face. Att det blir ofta liksom med kanske en pastis av så här dåtidens krigsfilmer mm. eller, eller som så här krigspropaganda eller så blir det någon sån här konstigt brittisk allusion eller liksom så här. Det är liksom lite mer komedi eller någonting annat. Mm. Den här så tar ju ja. sig själv 100% seriöst och den här presenterar ju tanken ja. att de än, vad om Charles Lindbergh skulle ha vunnit uh, det här presidentvalet och sen positionerat Amerika på en väldigt som så här uh, vänskaplig front mot sig Tyskland och nazisterna. Sen, precis. Och sen med då följden att en väldigt så här antisemitisk våg sväpar genom USA och försära de som ja. immigrerar till Kanada i en så här andra eller liksom en medborgarstatus i andra klass. Och sen förstås ja. stridigheter och våldsomheter och förtryck. Ja, och att, precis. Och det är ju intressant. Jag tyckte den här serien var intressant. där som jag tror jag kom till typ fjärde avsnittet. Och sen så kan jag ju säga att femte och sjätte avsnittet. Det här är bara sex avsnitt för övrigt. Um, mm. Att jag kom dit och sen femte och sjätte avsnittet kom. Och så kändes det som att uh, gick vi bara hit. Att jag skulle som mm. gärna vilja. Det skulle kanske bli ännu mer dramatiskt. Eller att man skulle komma ännu mer. För att till sist blev det så ja. bara. Ja, men här är det. Liksom bara en massa rasister som talar och här bara är bara en massa judar som talar och här det är liksom det stampar mm. lite på ställen det kommer inte liksom den där payoffen man väntar på och sen är det slut Nej, pre -precis, precis Ja, det, det, det är sant att jag satt och väntade mig en, en... Nej, det kände ju en vis eskalering mm, Ja, det gjorde väl Men Men, men... Jag hade inte på något sätt sett framför mig att det skulle liksom vara specifikt fokusen på den där, på den där ena familjen. Och alltså deras ska vi säga närkrets. Uh, jag hade just tänkt att man skulle ha sit, det åtminstone skåvarit tal om större. Hur ska man ju säga, såhär, större politiska liksom, svängningar eller, eller liknande eller, eller något mer just så att säga. konkret, någon konkret händelse Ja, nej kanske det är bra att det inte alltid måste vara som så stort att det inte alltid måste att jorden går under om inte en här ja. killen får på käften inom de närmaste ja. timmarna ja. Jo jo, det precis det här, det. här var ju det här var ju inte så mycket liksom, du du fick inte där liksom punch för nazi. Nej, men inte, var det var liksom kanske nödvändigtvis att jag var ute efter heller. Men att som att allting presenterar ju svart och vitt på sätt och vis att den här uh, den här 11 uh, familjen uh, så hade ja. ju den hade ju liksom sina uh, ska skavanker att ingen var liksom särskilt smart ingen var liksom så här 100% god eller liksom en representation mm. av allt som är väl och gott med Amerika och sådär uh, men att det fanns tillräckligt mycket att bygga med det fanns tillräckligt mycket personer här där man kanske ska gräva vidare och så här. Uh, men som till exempel nu då, den här fadern då liksom Herman Levin då spelade Morgan Spector att yeah. Han, han var ju en sån här hopplös idealist kändes det ja. Men, Och man tänkte som hela tiden hur det byggdes att okej okay, att kommer, kommer den här killen att tvingas att bli en radikalist eller någonting. Att liksom yeah. kommer det här att ska vi säga få kära fram äh, med som så här aktiv status. Och jag antar att mot Polen då så ska ha varit då Uh, den här, uh, vad heter han då? Uh, Alvin, uh, som, som är då hans syster, då, som jag förstår, ja. eller brors ja. mm. och jag Han var ju bara spontan och radikal. Och hans idealism mm. som kom ju inte så mycket från att det här är rätt, utan han var bara fittig. Och det gick ja. ju inte som så bra då. Och jag antar att det var någon sorts kontrast där som ska vara intressant. Men det var inte så intressant. Mm, är, Samma sak sant. som att jag tycker liksom den här modern i familjen då är bäst. Så honskågorna var ja. väldigt intressant. Men hon stod i princip bara vrädligt rasad hemma. Typ hela jävla serien. Så det fanns ju inte så mycket där heller. Och det faktum att hon skällade ut Vinona lite. Så inte riktigt så där att wow! Äh, yeah. mm. sen, sen ungarna, de, den äldsta ungen är bara liksom en snorunga Och den yngsta ungen är ängslig. Så att det finns yeah. ju som... Jag vet inte att... Jag är ju som alltid kanske mest intresserad av den här metaplotten. I nästan allt jag ser. Mm -hmm. Om det är med minimalistisk metaport så då kan man ha liksom med som här närhet. Att till exempel, för, för HBO sopranos, att jämföra med en annan HBO-serie, Sopranos. Där okay. var det ju inte som att, oh fuck, liksom, nu kommer en assisten. Där var det som ja men, guys, det kommer nu och no, kanske försöka försöker liksom, ta sig in i nu Joyce Så vi måste väl, I don't know, göra någonting. Uh, och att man mm. kunde då centriera plotten kring Tony Soprano och liksom hur, hur de liksom polariserade och vad de har för grejer. Och ibland hade sådana avsnitt som var helt jävla udda. Men det märker sen i kontexten. Men det här blir alltså mm. en sån här för mig där som att men liksom, varför, varför håller vi på med det här? Liksom, kan ni som liksom, gett the good stuff satan? Att som, mm. ni har en alternativ historia här om i princip nu, nu börjar Amerika luta lite mot nazismen. Yeah. Um, ska vi gå lite djupare? Vad innebär det? Vad, liksom, vad händer på en sån här stadsnivå? Det finns en radiopersonlighet här som jag är lite emot på. Och, ja. And? No, alltså, det är inte så bra för ljud, no. And? Mm. <laughs> yeah. Ja. Så att jag, jag vet inte, liksom en intressant historia berättar du stundvis väldigt ointressanta vinklar att man, mm. man får som den där tillfredsställelsen av att oh shit, liksom alla hamnar i getton eller alla nu kom koncentrationsläge eller Hitler kom yeah. till Amerika eller någonting att mm. det är som att, ah fuck plus att de gjorde någon sån där typ halvriset där i slutet och att jag vet att de Höll liksom lite öppet för man vet inte om det är äh, Roosevelt eller Dolinburg som vinner det här valet. Äh, som jag förstod fanns det väl heller ingen plan på att fortsätta den här serien? Mm, nej, jag, tror jag Jag jag har åtminstone fått bilden av att det, det, det var de här mm. sex stycken avsnitten och att den var den var klar i och med det. Men. Så... Min fråga är då, men varför då sluta på en sån här not? Ja. Mm. Det är ju ganska dumt. Ja, och, och jag, jag... Jag funderar alltså med, med tanke på den här seriens namn. Mm. Och, och, och då också bland namnet på, på den här boken. Mm. Som den baserar sig på. Så... Uh, det var ju intressant att det... Det, det kändes på något sätt så abrupt i det, i det sista avsnittet då det kastades fram den här teorin om det där, presidentens eller alltså Lindbergs äh, barn alltså Lindbergs son. Mm. Att det, för mig när jag såg det när jag såg det avsnittet så blev det så att Ja. Okej. Okay. Att. Och, och, och liksom sen stiger då. Um, frun. Alltså. Vad heter hon nu? En Morrow Lindberg. Mm. Upp och. Talar till folket. Ja. Och, och så är allt liksom. Så var, så var det liksom slut. Ja. Det det, det kändes att den där, hela, den, hela den aspekten som kom in och blev på ett sätt avklippt med hemskt lite tid. Nu, nu kan jag ju inte säga att jag har en klar bild av att ah, hur skulle man ha gjort det här bättre? Jag funderar att behövdes den delen? No, i den här, för, här serien. Problemet är liksom att det fanns så många spår där som, som lämnas som helt upp i luften. Att som mm -hmm. var en att mm -hmm. liksom sitter uh, nu uh, liksom uh, John Turturro bara talar skit liksom ja. eller är han på väg till Tyskland har nazisterna hans bebis och liksom ni tänker göra den här Lindberg baby och Någon sån här liksom Bullshit grej Eller sitter de bara och yeah. pratar skid alltså, mm. Allting lämnas Som så halvt och man som att, Men det yeah. kommer ju inte mer, Så varför lämnar ni här Det är ju som bara yeah. Det är ju som att du sitter nära och börjar någon berätta liksom, Typ första typ 30 grejer 30 sidorna av The Hobbit de är säkert med, för fuck, den tar tid att komma igång. Men de är just på väg ut på vägen och ska gå iväg. Och sen bara slutar den här killen som berättar historien och berättar. Och bara, ja, men vad hände sen ja, men de gick iväg. ja Men det, what, what happened? liksom what, The mountain and the shit and the thing. och så. I, ja. Vad alltså, va? Varför men, är du men, intresserad men, no, av de det? Vill ju... du, du inte hör hur de höll på liksom där och dvärgarna kom in i huset? No, faggot! But, yeah. Ja. Ja. Mm. Det här, mm. det, ja. Det här, kanske det här Så är en sån här serien där det handlar mycket om känslor och vad folk känner, och vad de förnimda vad man ska känna med dem. För ja, I hate that kind of crap. Det är ju liksom, det är ju en nyans som gör en bra historia bra, men det är ju minst kanske fokusen för en historia. Alltså, liksom sorg nu, men att som, alltså, det betyder inte så mycket för mig att du, den här eh, familjen i, i fokus här är judisk. Alltså faktum är att det betyder shit för mig. De skulle lika väl kunna vara muslimer, de ska kunna vara kristna, de ska kunna vara Hare kristna. så yeah. I don't give a fuck att fascism är fascism liksom. och inte ja, nu heller när nu de försökt liksom, pusha ska vi säga den här judiska aspekten särskilt långt heller men att det är som varför, liksom, varför David Simon varför Ed Burns liksom, varför tar man en sån här historia och berättar den ordentligt och det kan ju hända att om de bestämmer sig för att göra mer av det här om de kommer en säsong två and onwards så då kan det hända yeah. det här betalar av sig. För det finns jag känner lite många första säsonger av riktigt bra säror som är lite som slörunk. Och det vet vi. Men om det här, om det här faktiskt är allt så då är som why did you bother? För man blir som liksom bara arg mm. av sånt här. Och jag har som så färskt i minne och, till exempel under Game of Thrones som har börjat med som att mm. oh, titta på vår rika historia. Vi har George R. R. Martin borta. No men <tryk> Är. Mm. är en fet man som skiter i på toaletten. <sighs> <laughs> ja. Just så. So. Okej. Okay. Well, that explains uh. everything, right? Right? Right? Okay. Utan tvivel. Otvivelaktigt. Yeah. Totalt. Mm. Thank you. Mm. Kekv... Ja, det, ja. Det, är inte, det är inte varför den korpulenta damen har sjungit. It's not over till the fat lady sings. Yes, I, I, am, I am aware. Jo, nämen, jag vet inte. Jag, jag börjar tro att det här är något sånt här, när vi ändå talar om och lever i epidemitider, så att det är någon sån här sjukdom som sprider sig även i media. Det går inte att berätta en historia. Man måste göra det så satans inverkan. Man måste göra det så satans liksom så här lösryck. Alltså bara börja i början. Börja och berätta till mitten. Och från mitten. Den går ni till det kugsugande slutet. Försök ha en point. Försök hitta ditt tema. Försök hitta ditt tema. Försök liksom sätta in någon slags stägring. Någon sorts klimax. Och lämna publiken inte bara med massa frågor. Inte med massa spekulationer. Lite okej. Okay, men huvudsaken, liksom de här. De stora därna ska väl i princip vara utredda. För annars har du bara en massa personer som har tänkt och känt en massa. Och så måste du sitta där och som att. Ja, nu, jag var ju nog lite ledsen när han, hon, det var ledsen. Och att jag tyckte nog mm. att när de gjorde den där saken. Den där grejen. Så då kände jag nog nästan ungefär som dem. Who gives a fuck? Som. Det här är en halv serie. Mm. Att Som. Jag, jag bara som, vad, vad händer sen? Vad händer sen? Ja. Mm. Mm. Det, det, det är Toma. upp till var och en att fundera. ja Vad som händer sen. Jo, det blir ju riktigt roligt. för Det var ju den andra saken som jag gärna ville kolla online. Att vara profeterna nu. då För det finns så många som så fort det kommer ut någon sån här grej. Uh, det spelar yeah. någon roll om det är liksom tecknat som Castlevania eller någon sån här riktigt en CD-film som säger Birds of Prey eller någonting. Ja. Yeah. Och du måste ju nog vara både blinda var och stum för att inte fatta Birds of Prey. Men du vet direkt så gör folk <coughs> de här texterna och till och med de här videorna är som att uh, Birds of Prey explained. Så att. Ja, jo. Jo, det är mm. really? Mm. Ha, pff, pff, ja. ord sviker mig. Men att de ja, det det, det, det intressanta är ju att mycket av de här äh, vad ska jag säga, just de här äh, videorna som då ska liksom förklara hemligheten bakom någonting så är ju i princip bara en uppräckning av vad som står på Wikipedia. Jo, och tack för den för övrigt. Att Jag tyckte det bästa var ju det var inte Birds of Prey utan det var någon annan riktigt så här satan, så här form av film jag undrar typ Captain Marvel eller någonting så har någon gjort yeah. en video och jag smötter whatever, jag, jag, jag har inte lika stor skära att kära mig själv idag som vanligt, så jag tänkte när jag kollade minuter av den och så, ja, okej, vi slip, skippar till slut let's, let's go in for the lulls Uh, no, det var ju den sädvanliga uppräkningen och där var det i princip att de förklarar sluta, och så förklarade den här killen vad han ansåg att slutet betydde. Han tog okay. som lång tid på sig jag satt kanske som tio minuter och tänkte att nej men jag ska säga vart han gav och att det han gjorde var att han med andra ord i princip förklarade hur filmen slutar. Men varför förklarade du för oss hur filmen slutar med andra ord? Vi vet, yeah. vi var där, vi såg filmen, det finns, det, det finns ingen nytta med det här, what are you doing? Yeah. Och han var så stolt själv och man kunde säga att han bara glänste och liksom, ah, jag är så smart, jag är så smart, min insikt, mm. som liksom, don't quit your day job. Men jag var ju då nyfiken på att säga, no, men vad säger experterna om The Plot Against yeah. America? Och mm -hmm. det ska lära ut i två, två olika grejer då. Två olika gubbar, det vill säga no, Van Roosevelt eller Van Lindberg igen då. Yeah. Och då förstås argument var för att och attacker mot den, den andra parten då. Och sen supporterna och sen de här minikrigen då. Där mm -hmm. allas sexuella läggning, härkomst, hudfärg, nationalitet och övriga förtjänster och förluster yeah. ifrågasätts åtminstone ett antal gånger. Och äh, mm -hmm. det var intressant och lärorikt. Men kom de fram till någonting? Nej. För hur kan de? Det är ju bara spekulation. Det finns ingenting som pekar till den ena eller andra sidan. Eller det finns massor som gör det men det finns ingenting som bekräftar det. Ja. Yeah. Och det här är ju inte mm. bara liksom en tillfällighet. Det är ju inte heller som äh, att vi inte vet som typ, David Simon och Ed Burns är. Det är ju inte som att vem är de här okända personerna? Vad har de för business att skriva över? Och inte det är heller så att när man även om det är svårt att tro om man har sett modern film... Men att inte det är heller så att man skriver en handling och sen när man kommer till en viss sida så bara, oj nej jag föll över och, och pennan bara skrev av sig själv. Att det är ju nog med avsikt, de lämnade öppet. Mm. Kanske vann Lindberg, kanske vann Roosevelt. Men, som, yeah. så, men det är ju med avsikt och det, det föranleder igen min huvudsakliga fråga, why you do this? Varför? Mm. Att ingen vill berätta historia längre. Och jag vet inte varför. Det är liksom folk så upprörda. eller liksom kan man inte få tillräckligt mycket folk och sådär. Alla liksom. Ja. Ja. Jag började fundera sen för det här. Ni vet ju alltså, då det, började, då det talades om att den här serien skulle göras. Ja. Så tyckte jag att. Då ansågs det att det reagerades på det, mm. att, att det, det såg som att ja, ja, det här är bara liksom den liberala kusteliten som, ja. Som, ja. Som, är, som är här för att igen då liksom visa liksom skylla på Donald Trump. Och Donald Trump's supporters, vilket är ju i, i sig liksom är en intressant reaktion att, liksom att titta här: att vi funderar över liksom att vad om USA hade blivit fascistiskt. Det här går mot oss. Men ja, exakt. Det var, men, men sen det, det var faktiskt för övrig blev... någon som skrev det på en video jag satt upp på YouTube en gång. Jag hade satt upp en. En, ett kort klipp av Kalle Anka äh, som eller jag hade, hade äh, mixat en sen från Sleepy Hollow med Johnny Depp med gammalt Kalle Anka ja. från 40-talet. Ja, just ja. Mm. ja. Precis. <laughs> Sleepy Ants på Youtube för övrigt. Kolla, det är jättebra. Um, att, det var bara någon sån där crap som jag satt upp någon gång och ja. Sen ni, och sen stod där beskrivna att en natt så avlade rr, rr, rr, någonting då så här. och så mm. var det som, jag tror det var en kommentar där som att what is this en natt avlade this is America rr, rr, som att internet is America guys <laughs> <laughs> ja mm. ja no, men det God var man. någon som som var ute och vandrade på internet och så mötte han en vägg och det fanns inget <laughs> sätt att traversera och då kom ilskan fram ja. <laughs> exakt ja, ja, ja. Men, men, men den men sen så, så vet jag vet inte att det, det är väl det är, alltså skaparen här själv alltså David Simons hade ju reagerat på Twitter åtminstone när jag skrev att han upplevde att tidpunkten då den här serien gavs ut nu att, att det var definitivt en tidpunkt han inte själv skulle ha Okej. Okay. och jag tyckte det förklarades inte desto mera. Men att ja, man känns ju som men, ett sätt att säkra liksom alla fronter. Jo, jo det, det är ju det. Men, men sen igen liksom i, i dessa tider så funderar man ju att na, men, när skå varje mer passande situation. För, för ja. det är ju liksom. oberoende när man ger ut någonting. Så, så kommer ju någon att reagera som att tycker att det här är. Att vad är det här för liksom, personkritik just mot mig och min livsstil men det går ju utanför så att säga, själva, själva serien och, och dess innehåll ja, um, men det kan ju vara ett försök bara för att ha velat fokusen skulle ligga på när 40-talet och liksom ja. den här växande vågen av och som sväpt över världen. Yeah. Snarare mm. när man skulle göra allt för så här valhänta analogier med sig Trump- administrationen. Yeah. Men det är ju typ det enda som är bra med den här serien. Liksom, att det är ju som igen att det är en bra serie. Eller det, det är som solida bra skådespelare. den är en liksom, intressant handling det är bara där den här handlingen stampar på stället typ den sista tredje där och den går ingenstans. Och sen är det slut. Yeah. Mm. Äh, så att jo. man är ju som inte arg för att det är så skit. Utan man är som att det, är så, det, det gick ingenstans så jag ville gärna ha mer. Äh, men det som var bra med den så var ju just den här zeitgeisten. För att yeah. om vi ser inhemst till exempel att vi har, mm. ju, vi har ju mycket av allt där. Ja. och den den konstiga gubben så skrev ju en hel del böcker och, och, och dikter ja. och, och teaterpjäser och skit och att och han har ju sannoliken ett intressant förhållande till kvinnor överlag men låt oss inte försjunka nu allt för långt i Micah Valtari uh, men att mm -hmm. han gav ju tidna ut uh, då, sin mest kända bok som häddes i nu i Egyptien ja. och den här var ju internationellt pris, liksom att han fick ju Nobelpris för den här boken, uh, och att det satt ju de så finnand på kartan uh, i i alla fall litterärt sammanhang, därför att inte har vi haft någon annan som har vunnit det priset nånsin. Och, um, och och och den intressant bok så här, att den bok som jag enda rekommenderar att folk skulle läsa om de inte hade, den är spännande och den har allt om så här spekulativ historia och så här. Men att, ja. vad var det som gjorde den boken så intressant? Varför tog hela världen den här boken till sig och den har getts ut i mångdubbla tryckningar och i många, på många olika språk och så här? Nå, därför att det, alltså egentligen om jag får ta bara en minut och gå lite åt sidan för jag tror den här skulle kunna förklara någonting som jag tycker den här plåta against America. Någonting som sker där. Att Uh, I den här boken i Sinua i Egypten, mm -hmm. som är egentligen helt centrerar kring liksom, uh, det här särd och skicket i uh, Egypten och den här karaktären Sinua, hans komplikationer och relationer då, till fara och, och så här. Um, yeah. Så i bakgrunden till den här huvudhandlingen så nämndes det ett litet land som är Hatti. Uh, och vad okay. mm. som långsamt och i princip höll på att överta, eller som uh, i princip bara tar över och förintar liksom, de här länderna runt det. Att det var sån här växande hot som fanns där i bakgrunden. Alltså man blev medveten om mm. det som egentligen inte hade så mycket stor, så, desto större inverkan på handlingen i boken. Mm. Så här. Ja. Men den här andan så såg man i folket där och liksom hur den återspärgades i vissa andra nationaliteter som några här mötte. Och det här så reflekterar nazismen. Det här reflekterar Hitler. Det här reflekterar liksom tredje rike. Och därför så tog folk till sig den här boken. Uh, så nu i Egyptien är en bok som inte är värdpriser. Nej, den är definitivt värdpriser. Men att den... den det de gjorde en intressant historia uh, som blev liksom som fick medvärde för att den på samtidigt kanaliserar liksom lite tidens anda så här mm. och att yeah. borta against America så ja, den får medvärde idag och den jag tror det är därför folk blir arga, kanske omedvetet därför att de har mycket aggressionen om sig. De har mycket som så här. Eh, många fundäriga kring vad som är rätt och vilja det här och varför blir jag pushad hit och, ja. och kanske de är rädda just för den här eskaleringen som man väldigt tydligt ser i i den här plottet against America. Ja. Och därför är ju en bra. Inför att den även vi pekar ett och så att haha Trump är dum i huvudet och har peruk. Utan mer som så här att ja, men, det här med fascism gör, det gör Uh, liksom så här, dumma och liksom naiva människor uh, våldsamma och antagonistiska det vänder folk mot varandra det bilda mm. grupper in i ett samhälle som borde vara enat och, ja. att, och att som, och det faktum då att, att liksom David Simon går ut och liksom försöker då liksom ha någon visselblåsare till sin egen jävla kration så det är ju bara dumt tycker jag och inte tror jag heller att de mm. gjorde den här serien. Kanske nödvändigtvis. För att. skulle säga Rida på tidens våga. Men den här baseras ändå på en roman. Från 2004. Uh, men. Mm. Men. Uh, som igen kanske det sätt att gardera sig bara. Men jag tycker yeah. det var ju det som var bra. Med den här serien. Det var ju det som jag gillade mest. När jag såg min flickvän sitta och bli fittig. För att liksom. Mm vad vittos ska ni liksom börja nu förtrycka det eget folk och liksom brofysta Hitler och yeah. yes, yes, mm. yes, fuck yes yes, yes however <laughs> yeah. kan ha mot det verkliga livet mm. uh, så att ja jag vet inte mm. ett, ett långt omsvärt. men jag tycker att de här jämförelserna är värda att göra för att man kan ju bara ignorera ja. vad som händer i världen. Alltså allting är Nej. sammankopplat på ett sätt mm. eller annat. Ja, och, om jo, du... och, och jag tycker ju att jag, som jag vet att vi har diskuterat i tidigare avsnitt att mm. man måste ju också för att liksom en produkt, så att säga en, en berättelse så är ju alltid, liksom den, det tar ju alltid sina vissa nyanser av det i vilken tid och i vilket liksom, världsläge den är skapad mm. och, och sådär och, och jag tänker att det att det är ju det som är viktigt, att man bör ju se det se det också när man tittar tillbaka på, på så här verk, så att säga böcker eller filmer eller serier och, och se, se att i, i vilken skede när, när var det skapade Ja. För, att, för jag tänker att det, det, det ger en tilläggsinformation som jag ser att om man försöker ta bort den så då blir det ju direkt missvisande och det är något som jag upplever att det är i, i, i dagens liksom, diskussioner så på nätet så är man på, i många fall väldigt villig att bortse ifrån den här, som säga tiden då, någon är skapat. Mm. Nå, det finns ju dem som fortsättningsvis föredrar äh, sin täve och sina böcker och sin med det helt enkelt att vara fiktion. Mm. Och att jag förstår dem. Att det är inte alls, yeah. det är inte alls en, en tanke som jag är oförändlig med att det, Ibland är det skönt att inte läsa in så mycket i allting. Jag menar, sometimes a chair is just a goddamn chair, eller hur? Mm. Ja. Uh, men, men jag tror ändå att, för, för det finns ju, skulle vi säga, uh, filmer och tv serier som inte är som lika subtila med vad de försöker rida på eller vad de försöker kritisera eller föra fram. Mm. <coughs> men... Ja. men jag tror att om man gör det skickligt uh, eller så kan det ju också vara det händer saker i världen idag som är som så stora uh, att och involvera det, att man kan hjälpa att applicera det här tänkandet på ja. just det här att säga nu liksom om man sände Stephen Kings The Stand på tv nu idag mm Yeah. Så vad skulle, vad skulle folk direkt tro att den handlar om? Uh, och att mm. det är ju det är liksom allting är allting och man kan inte som bortse från att folk sätter sina egna värderingar. Och, och det är ju därför yeah. att vi som är upprörda och går till attack uh, för att de tycker sig se påhopp eller de tycker sig se... Mm jämföra alltså, sig där det inte kanske egentligen finns någonting. Men, ja. men jag tänker att en sån här serie jag blir ju alltid glad när det får folk att börja tänka. Ja, det, jag tycker det är jättebra mm. att folk är arga på och amerikanska nazister. Men man får ju gärna ta den här världen ut i verkliga världen och kanske göra någonting produktivt. För att ja. jag tror ju att det här som vi diskuterade lite i början och att den närhetsprincipen att. Om det är fiktivt. Så då har du rätt att bli hur arg du vill. Men om det är på riktigt. Och du blir arg. Så vet du ju under medveten Att det kommer att få kära till handling. Så det är bättre att du ignorerar dig. Och inte är arg Eller bara liksom inte bry dig om det. Och tittar åt ett annat håll. Äh, För då måste yeah. du inte agera. Och då måste du inte acceptera. Att kanske ditt samhälle inte är så, så stabilt. Och gott som du tror eller vill att det ska vara. Och att. Yeah. kanske är det för att folk är lite för mycket idealist eller kanske folk har för mycket så här för höga tankar om sig själva och sin värld eller, mm. eller så kanske det bara är, man vill inte engagera sig ja, liksom, ja det, det är yeah. jättehemskt hur de förtrycker den här gruppen eller hur de gör de här policybesluten men uh, jag kan göra någonting jag är bara en liten myra och, mm. uh, jag yeah. kommer dagen som någon sätter sätter pappa framför mig där får skriva på och kommer och kyssa mig vara då kanske jag kan engagera mig kanske ja. mm. men revolution ja, ju, ju, ju, men det är, denna är denna inte på den visen liksom att... nej nej och det är ju den här tanke att men det här kan inte hända här ja. eller att det här kan inte hända mig det är väl det men det är ju därför som jag tror den här serien blir obehagligt att tvinga folk att mm. reagera så negativt på den. för att i det här fallet mm. så det, det visar ju exakt vad som händer när folk yeah. som, som borde förstå det är de som är som de första som påverkas. Tror att de inte påverkas. Och sen hittar ni blir påverkade på det värsta tänkbara ja. sättet. Så ja. det här jag passivitet och ovilja att engagera är lätt till. Mm. Så. Mm. Så ja. det finns ju där... också en liten som där känga att som att varför sitter du här nu och sätter på liksom, HBO och Netflix istället för att fundera varför fundera nu vilka företag som beter sig illa under coronakrisen och varför fundera nu inte nu liksom, hur dum i huvudet Trump är och fundera nu inte, varför den här höga falangen liksom, i din lokala regering nu bara är dumma i huvud och liksom tjänar på välfärden. Till exempel. Ja. Att, och in, behöver det ju vara då att liksom David Simon och Ed Burns sitter och är rebell liksom Haha, nu ska du nu få din jävel Men, mm. men det är ju sex. vad du, alltså deras medvärde behöver inte vara ditt medvärde. Om du reagerar på det här sättet medan du ser det plottet against Amerika. Så kan du bara höta nämnet satans David Simon och helvetes Ed Burns så får man att känna känslor och koppla ihop pusselbitar att jag är inte kanske är riktigt hundra procent nöjd i mitt eget jävla liv. Fittor. Att, mm. Mm. Ja, men du, du ska ju inte du, du ska ju inte som den, den ilska du går med i vardagen så det är ju det är bekvämt så länge du kan rikta den någon annanstans. På, så säga, på de andra. det andra. Men, men om du, men om du, om du bör, måste börja fundera så är det som liksom att ja, kanske en del av liksom, grunden så ligger i min situation som av det som skapar den här, den här äh, äh, ilskan. så det, det vill du inte. Det, det vill du inte liksom, titta på. Och då, och då är det ju igen lättare att titta, titta till så att säga skaparna av den här serien eller om du vill gå längre och säga att den här författ bokens författare det var det Philip Roth alltså att säga att, ja, men att det, är, det är han liksom, fel det här ändå så gör folk ja. det ganska ofta det, det, jo, jo men det, det är ju en sån här, det, det, det är ju ett sätt att beskydda att försöka skydda liksom sig själv eller, för det, det är ju svårt att, att medge att man kanske har tänkt fel man har blivit lurad. Ja, men ingen vill väl kanske riktigt erkänna att de är äh, bohända delaktiga i någonting nej. som händer. Nej, nej. Och, och det är alltså jag tänkte om, och vi kan nämna vi alltså, nämnde ju lite här om, om skådespelare mm. i den här serien, men jag funderar så här att om man skulle, eller jag funderar väl på vad jag själv tyckte om de här karaktärerna och vem jag så här reagerar mest på, mm. vem som väckte den största mängden frustration för mig. Mm. Och, och jag vet inte, alltså det, dock inom, inom den här huvudfamiljen så uh, nog var det kanske mest uh, dels den här så att säga, familjefadern. Mm. Men, men sen då den här äh, Rabbi Bengelsdorf. John Turturro. Ja, precis. Mm. Även om jag, jag måste säga att jag har hemskt svårt med John Turturro äh, till följd av hans äh, deltagande i de här Transformers-filmerna. Som ju inte existerar. Men han var ju Barton Fink. <laughs> <Tänk> <laughs> han, Barton. han må vara det, men han var också Agent Seymour Simmons. Jag vet inte vad du talar om. För jag, vet, jag vet inte, jag, vet. Lika jag kommit bra. ut en Transformers-film efter 1986, för då har jag ingen aning om vad du talar om. Det är <laughs> okay, jättedullt no, att det, göra det. det. Jag <laughs> det skulle inte no, bli det, det. bra. Så alla Ja, det, så det, det, det är, det är ganska skönt bra. egentligen. Man, ja. liksom. <laughs> men det var ju bra att din det bara... PTSD dig igen. Jo, jo nej, men alltså det, det är en så här osviklig strategi. Så fort du ställs fram för du riktigt kan hantera. Så bara liksom använder dina händer för att täcka valfri kroppsdel. Och så skriker du, syns inte, finns <laughs> inte tills det försvinner. Så att, det är ja, jag, tänkte, jag tänkte att du skulle säga att det var fake news Ja, så so. kanske det Det handlar väl bara ett steg men... från att Astrid Lindgren bort allting Ja, exakt ja. <laughs> men, <laughs> men, alltså, <laughs> ja, men, men den här alltså, John Turturos karaktär här ja. Så det var ju som jag, jag tror att det var karaktären jag reagerar mest på, för jag mm. här, för man sitter där, att, men ser du inte att du har inte kontroll över den här situationen? För han, ja. för han, ja. han gick ju tycker jag med en sån här inställning att, att han, har, han håller i trådarna, han har den här nyckeln till att, till att hålla situationen hanterbar jag håller inte med att okay. det, det här var en en sak som folk kommenterat att liksom alla var hölmer de att ah, fan var liksom Lionel Benge och står för dum huvud att liksom kan en utbildad person inte ja inte alltså inte inte inte in, in dum in i huvudet. men så att säga att han han överskattat tänkte jag liksom sin egen liksom hans sin äh, i engelska så alltså influence. hans äh, äh, Liksom sitt eget, hans eget liksom kapital mm, mm. där ja. och, och, och ja, förmågan att hålla den där kontrollen det var många som höll med dig okay. men jag är av den åsikten när jag funderar lite på hans aktioner att jag tror ju snarare det var det att han han trodde på Lindberg och det blev ju kanske lite oklart sen mot slutet Uh, därför att det nämndes inte lika ofta men man måste ju uh, komma ihåg att den här karaktären från första gången vi möter honom så utmålar sig själv som en stark pacifist ja. att, mm. och det var ju inte att han nu liksom nödvändigtvis var mot Roosevelt uh, eller att han ansåg att det som hände säger judarna i Europa är helt okej okay. uh, utan ja. han var bara där att han han såg helt klart den här pacifismen och Amerikas icke-deltagande i andra världskriget som vägen till frälsning. det här var bättre än att ge sig in i det här kriget. Och att Då kan man ju spekulera om det var av en rädsla eller om det var av liksom en fast övertygelse: det här var rätt, men att han, han trodde ju på det. Och sen så höll han ju Charles Lindbergh i högaktning då därför att han var nu då förfred som han sa då. och att han hade ju då gett garantier för att uh, att inte skulle känna förtryck av judarna och alla var amerikaner men han hade ju den här att det var mer en fråga om missförstånd att folk förstod inte judar lika bra det var den här integrationen eller den här att man skulle visa resten av Amerika just hur värdefulla eller hur amerikanska och de här djurna faktiskt var. Så alltså det skedde mer missförstånd. Uh, och jag tror att i något skäde så tyckte jag i alla fall, jag valde att säga att han fattar ju att nu är ju någonting står ju någonting inte rätt till. Men den här skäde hade yeah. ju grävt sig för djupt. Det fanns ju inga väg tillbaka så det var ju bara att hoppas att allting skulle läsa sig. Uh, så inte vet jag, att det är bara som så lätt att säga på, på honom och liksom Winona Ryder där, som att de ska ha bombade. Men jag tror att sanningen var ju ja. att de visste ju nog innan att de var som backa fel häst, men vad ska du göra? Ja, nej, nej men alltså det är ju det där att liksom i något skede så är det nu det att liksom om, du, om du då skulle ändra så har du så pass mycket mer, eller upplever du att du har så pass mycket mer att förlora? Ja. Och att mm. kanske, ja, liksom, som jag tyckte det blev klart där i ett ögonblick, att han var väl lite rädd. Vad som skulle hända om han, skulle vi säga, steg ner från sin plats. Att skulle leda till yeah. panik. Eller skulle liksom, vad hända om det här språkröret yeah. nu då för uh, hela den här situationen bara liksom inte finns där plötsligt. Ja. Yeah. Mm. Uh, så att, ja... Ja, ja, det här är ju en, en uppenbarligen väldigt naiv karaktär som anser sig själv som väldigt god och som tålmodigt skulle säga lära flocken mot bättre tider och förståelse. Ja. Men sanningen var ju att han bara öppnade dörren ännu brädare med liksom jo. Sina, jo, jo, jo. sina bröder och systrars lik. Så. Ja, ju för han, han, så att säga, han fanns ju där för att ge en mer legitim liksom, bild av den där administrationens principer ja. och, och beslut och det, och det är ju no, in, inte helt olikt vad som sker på olika håll i världen idag Nej. men att det finns ju ingen som sådär eller smart karaktär i den här serien att även när mm. Alvin Levin säger ju då ganska ja. störande att, Ja. Mm. Det är som ja. alla liksom Väldigt saliga på sitt helt ägna sätt uh, Och att ja. Alla Överdriver kanske en hel aning och att det, det är inte mm. så mycket eftertanke Reflektion och ska vi säga, Logiskt tänkande involverat där utan men, ja. nämen, Jag funderar på det här en halv sekund Och det här är nog rätt Så nu kör jag fast hela den här marken Och fuck you Okej okay ja. då no. Men, här kommer körde tröskan vill du inte flytta dig så mm. så går det illa ja, ja. Uh, ja. men det, vi har ju ja. det känns som vi har diskuterat runt den här serien ganska mycket men det är bara det att jag tror om man skulle ha faktiskt kärskåd den här serien Banat uh, är mer som så här estetiskt plan när uh, mm. liksom säga. i musik allting att, så blir det mest så här. <coughs> uh, <ska> vi säga. <coughs> jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här så det sens. Att mm. det här är en serie som vi, som inte fungerar så bra att ska vi säga sätta under lupp och bara titta på en kilo scener för att det finns yeah. en sammanhängande till den grad att du behöver uh, med parterna av alla de här interaktionerna så mm. yeah. jag förstår vägen framåt, på samma sätt som jag vet inte heller om jag på sätt och vis vill lyfta fram någon särskild karaktär, utan möjligen The Zoe Kazan som skådespelare hennes tolk, jag den här Bess, så Även om det var lika mm. stor och så många andra karaktärer i den här serien, så hon spelar ju nog verkligen Ashley av sig. Uh, ja. Och det märktes nog jag tyckte nog att hennes skit säga så här: Sorg uppgiven att var den mest åtagliga. Att i kontrast, mm. Och liksom Organs som hennes makare. Så jag tyckte han. Och typ bara där och reagera Och andra reagerar alltid fel. Och yeah. är bara, Nej, men nu, nu ska vi måla äpplen i taket. Varför det? Därför jag säger jag okej. Okay, men. Oh, fuck. Uh, vad jag kan säga mm. om. Sådär rent tekniskt. Att det kändes det som att vi vandrar på. 1940-talets gator. <laughs> I den här serien. Uh, kanske jag. Mm. förmodligen inte i den grad jag skulle som tyckte det var hit eller dit om det skulle vara några steg bättre eller sämre um, yeah. vad, vad gäller liksom kläderna och liksom allt sånt här att kändes det som att man faktiskt tittar in i en tid, som tid <här> jag vet inte kanske att mm. allting är som så allting är som så subtilt På ett sätt och så som så, så passande att, jag menar om jag tänker jämför snabbt med en annan så uh, okay. är om du någonsin såg Mad Men när den kom. Nej, inte, när, inte när den kom men att nu så här på, på streaming. Okej. Okay. alltså, jo. Därför mm. att okay. det var en serie där liksom de här timepieces var ju allt ja att, mm. uh, men uh, det var ju en väldigt stilistisk sär och det märktes det, för att om Don Draper höll i glasen om man drack en viss likör eller rökte en viss märke cigaretter så var de där och mm. såg ut exakt som det var och du fick den här väldigt starka känslan att nu är du där med dem på den ja. tiden och det var mm. viktigt uh, ja. i den här sären så jag jag är säker på att det funkar men jag vet inte om på sätt och vis lika mycket tid och mörda har satsat så att göra den här väldigt så här, trovärdig på sin tid. Så här. Mm. Men, men, men sen kan man ju fråga sig att vad det är för men att är det rent av liksom vissa saker äh, accentuerade till, till ja, en, en sån det det. nivå att, att det liksom skulle vara överdrivet. Att, många gånger var just i listiken där pointen. Ja. Jo, men med tänker att i i, i, den, i den här serien i i den här serien så är det kanske inte det som liksom, saker är inte där för att liksom, hoppa fram att så, så, så, du, du du får inte där den där liksom Rice Krispies ju Ja. I, i varje scen liksom att ah tittar liksom 40 tal. Ah liksom ah, titta här liksom 40 tal. Att titta så fin äppelpaj de har här, för det är 40-tal, före allting var, var så konstgjort. Men om du säger The Wire, så där var det som ja. så viktigt att den säger den säger andades Baltimore, det var Lake Trout och det var mm. liksom ja. uh, alla sådana här grejer där. Ja. Från liksom ja. de gamla liksom gangsterslangen liksom och referenserna till vem som har gått där tidigare. Att de bara mm. hur staden fungerar och liksom, den här totala skillnaden mellan ska vi säga, de här sociala grupperna och så här. Att... Den serien så försöker analysera Någonting väldigt specifikt Den här serien mm. så är mer som att Nå men, det är den här tiden nu Och de här sakerna finns väl där Och de här aktiviteterna sker väl Men det finns som ingen ja. åtgärd att vi säga, Förklara särskilt mycket Eller ge folk en vidare insikt Så att, mm. det är ju Inte Jag liksom Jag skulle kanske inte fokusera på De historierna var lite starkare Och kanske lite mer som så här Ja progressiven den var nu men nu är det ju mer som att mm. åh, får ni berätta en bra historia tråkig och nu slutar ni just innan det blir bra och att fuck you mm. så jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det. man, man ja. låter kanske mer gnälliga man är men att äh, liksom en nu utlärd sugubba. att äh, ja. du vet, Hitler hade rätt och, och så, så här ja. Så ja, det... så liksom i, i, i ditt liv så har du nog sett mera krigen vad de här har sett ja det är väl så mm. ja. stridsfälten i Azeroth är alltid i ditt minne. ja låt äh, den välvandrade stigen vattnas flitigt av blodet av det unga ja ja mm. mm. Det är en beskrivning av ditt sexliv. Alltså gå av. Ja. <laughs> Blir inte slang på engelska mycket bättre när man har översätter till svenska? Ja. Ja. Är du nere med det hund? <laughs> ja, absolut. Mm. Ord till din mamma. Ja. Ja. Uh. <laughs> Men inte vet jag, att skulle det komma en andra säsong av den här serien ska jag definitivt säga mm. Definitivt. Ja, jag, jag skulle säga samma sak. Alltså jag, jag tycker definitivt att den, är, den här första säsongen alltså, den är nog värd att se. Um, mm. och, och visst, jag skulle se en, en andra säsong här. Uh, men jag började att skulle jag... Vill jag se då att det skulle följa samma personer? Ja. Och det, det undrar jag. Eller skulle det bli mer att, så att säga, en säsong är mer av en, en bild av så att säga, en viss um, en viss grupp, kanske? Ja, in... Men då kommer, då kommer man ju lite in på det här The Wire-tanken där man så såg liknande händelser ur olika vad ska jag samhällsgrupperingar ähm, no, inte skulle till exempel alltså en dålig idé att säga vad som skedde i Kanada eller mm. ja, någon av familjerna som flyttade bort eller en helt annan familj som kanske bor yeah. närmare våldat nu fick man ju ändå intryck yeah. av att de här den här Levin-familjen var ju en aning insulär de bodde i det här judiska kvarteret och så här och att Mm. de såg ju inte, yeah. de, de fick ju mer ska säga efterhand höra om de här händelserna än att faktiskt uppleva ja. dem men att sådär, ja. it, som jag säger inte heller de måste liksom jag är nöjd när de sig i koncentrationsläger och de måste ska säga vara genom kroppar utan det är, det är jag är ute efter det som jag är ute efter är med liksom, kanske den här kontexten utanför det här för it gets yeah. old fast att inte är ja. heller som att de är under belägring av någon. Att det liksom mm. blir på det sättet särskilt intensivt där. Nej, nej, nej men, men det är ju kanske det där som var en, en, en grej där att i princip hur länge du kan vara mm. relativt vad ska jag säga, trygg i den bubbla där du, där du befinner dig. Mm. Och så att säga att det som sker eller det, det du hör om så kan igen där också känna sig Jo men det här det här hände ju inte här mm. och, och, och så och jag tänkte liksom att att jag att jag, jag hade inte eller tänkt att att, att, att att målet skulle vara att nu ska vi titta i en timme på hur Selma Wishnow blev liksom en brännsel i sin bil. <laughs> Nej nu skulle du väl vilja vilat sådan. Men, men ja nu men. Någon måste man ju få för att värma, värma sitt kalla hjärtat. Oh, uh, I'm sure she's not. Men, men, men, men jag tänker att... Jag håller med om det där att det, det, liksom, det blev så där någonstans där borta. Men, men det kunde ju också vara att i något skede så kändes det att det kom just lite för nära för när det började hända någon som det faktiskt kände. Mm. För ännu då det hände... Liksom den här Alvens äh, krigsskada äh, och hans liksom, vad ska jag säga, situation där så det, är en, det var fortfarande någonting som skedde långt borta. Han reste till en annan del av världen för att få den där skadan äh, medan här nu så, till, så det var först i och med att det, det kom tillräckligt nära och det hände nog någon... Liksom i deras närkrets det hände inom det egna landet att, att det, det liksom sådär att tills det kommer tillräckligt nära så är, är det underligt lätt att på något sätt bortse från det och tänka att, liksom att, jag, nej, nej, nej. att det, det kommer inte att beröra mig ja nej, det har du nog allt rätt uh, ja no, men, inte vet jag Kanske vi har sagt allt som behöver sägas om Tror, den här nådde. serien. Tror du det? Uh, ja, jag ska önska mig kanske lite mer av David Simon och Ed Burns. Men uh, det var det. Mm. Och den är nog sävärd. Den får ju dig tydligen att tänka en massa. Så om, om, om that is your shit så kan du ju säga den. Mm. Fundera på ja. vem du är fitti på, och sen när det är slut. Ja. Mm. Precis. Gör ett, gör ett test. Är du en bra människa, eller inte? Är du en bra människa, skulle du inte lyssna på det här programmet, och definitivt inte i slutet. Men nu kommer att belöna stolagen för nu ska Nikolaj sammanfatta The Plot Against America i Song. Varsågod, Nikolaj. <laughs> oh, good. Um, ja, ja, ja Nej, jag tänker inte utsätta människor för. För, för sådan tortyr. Ja. Mitt, mitt bidrag till det här programmet i övrigt har varit tillräckligt smärtsamt. Ja, just det. Ja, det var ju lite av en bummer det. Som ditt sexliv. God damn it. It's a plot. <laughs> plot against Sami. Hacka ner på mitt sexliv. Du, du och dina fyndigheter. Ja. Hedan efter så är både Trigger och Spoilervarning ett fascistiskt program Total diskrimination Mot sådana här jävla Ordvändare Just så Om det inte är jag förstås då är det helt okej okay. Fake news Syns inte Finns inte Spoiler och Spoilervarning Spoiler och Spoilervarning Spoiler, spoiler, vad är Nu är det slut.